І знову в очах Сергія Сергійовича я побачив нерішучість, вагання і страх. Так, він відверто боявся, хотів про щось сказати і боявся.